Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC katika mfululizo wa makala yetu juu ya athari za uharamia kwenye mwambao wa Afrika Mashariki mwenzangu Esther Gidhuwiwat anatupia jicho majonzi ya familia mmoja wao anapotekwa nyara kwa miaka nenda miaka rudi kazi ya baharia ilikuwa yakovutia Maisha baharini wanakoishi samaki wakubwa kama papa na nyangumi. Kwa wengine kuwa baharia ilikuwa sawa na kuishi maisha ndoto zinazomjia mtu anaposikia hadithi za kale za kukutana moja kwa moja na nguva umbo la mwanamke mrembo lakini nusu yake kiwiliwili cha samaki. Lakini sio siku hizi, kazi ya ubaharia imeingia dosari kisa na maana Maharambia wa Somalia. Ajira ya wanabaharia haina uhakika tena kutokana na vitisho vya kutekwa nyara. Na huku mateka wakiteseka mikononi mwa maharamia, familia zao nyumbani pia hazina amani. Stella Kioko ni mmoja wa wake wa baharia aliyetekwa nyara katika meli ya Korea Kusini, anaelezea ugumu wa maisha bila bwana wake. Sasa mambo ni magumu, sasa sisi tunajiuliza Itakuwaji na itakuwa vipi. Kwa upande wa ulezi, kwa upande wa nyumba maana tunadaiwa, nyumba zetu tunalipa. Ama kwa kweli watoto huteseka wengine kimya kimya kutomuona baba yao kwa miezi kulizwa hofu na maswali ya kila siku kwa mama yao wakitaka kujua atakaporejea nyumbani huyu mama anaeleza hofu ya wanawe na watoto wawili mmoja na miaka minane, mwingine na miaka mitano. anauliza baba lakini sasa kulingana na zile story anasikia tunaoongea ashajua kwamba babake ametekwa hata alikuwa akiniuliza kwani mbaba hizi pigana na watu wakamwachilia waka marudio pia ni mwathirika Mumewe Mumeo emosotieno alitekwa nyara akiwa katika meli ya Korea Kusini. Mardi anaelezea mahanga iko yake. Mwanzo huyu Otieno huyu mkubwa mwenye na miaka 7 ndio huwa ananiulizia mama baba ako wapi na nataka kujali. Sasa hapo ana wa shirwa tu nitamwambia vipi lakini namwambia baba atakuje. Na katika sauti ilojaa hofu mwenzake Irina Kinye naye anaeleza juhudi zake za kufuatilia kilichomfika mumewe. Tulienda kwa Korea apo ofisini ndio tukaambiwa ati ata au wanajaribu juu chini ati wajapata any news about that huyu mke wa mateka mmoja wa Kenya naa yanaelezea hofu iliyompata yeye na wanawe walipopata taarifa kuwa mumewe na baba ya watoto wake ametekwa nyara na maharamia wa Somalia Mwenye alishikwa ni bwanangu na saa hii penye yuko tasijui uko vipi na mimi wenyewe nyuko nyumbani siko vizuri na sijui atakuja lini maneno kuongea naye niliongea naye tarehe 9 kwa mwisho sasa ati nikimpigia simu yeye ni mtaja vile leniende kwa Korea wakaniambea haja hajajua habari yoyote kutoka huko tukamuuliza huyo mwenye mweli yuko wapi akatuambia mwenye mali alishikwa lakini mwenye alibaki ni bradza naye na alienda Korea lakini kuna baadhi yao walobahatika kuachiwa huru. <tumeshukuru>. ni kicheko cha uhuru mateka huyu na wenzake walipoachiwa kutoka meli ya Korea Kusini na kurejea nyumbani. Hata hivyo hatari za baharini ni nyingi. Meli huenda ikazama, Wanabaharia huenda wakaugua, Kukwama baharini na hata kuishiwa na chakula chao cha akiba. Pia wanaweza kukabiliwa na hatari nyingine baharini. Huyu bwana anaelezea maisha chini ya jicho kali la maharamia wa Somalia. Ukiteleza kidogo mara risasi imerushwa tayari. Kwa hivyo hatukua na raha sana huku na vile tulikuwa tunafikiria tumewacha familia huku watoto bado ni wadogo. Lakini raha aliyopata mama huyu kuungana tena na mmewe ilimpa amani. Na huku wandishio habari wakifuatilia habari za mateka waliwaachwa huru, yeye pia aligeuka kwa mwandishio habari ya poko muda na upande wa chakula mlikuwa mapata chakula vizuri au ni ile ya kuteswa ah, chakula kwa vile tulitokana chakula yetu bado tulikuwa nayo kidogo tulijaribu kula kula sasa ilipoisha hiyo chakula ndio dabu ilitokea chakula lakini wao wenyewe pia walikuwa wanatuletea chakula kwa sababu wale watu wao pia wako pale lakini sasa si ile data yetu ambayo tumezoea kwa vile tukakuwa shida ilikuwa lazima tukule tu hiyo sasa mpaka hivi sasa mateka wengi wameuawa wengine wanasubiri waajiri wao au familia zao zitowefidia wakiwa hawajui siku itaishaje wala ukombozi wao utatoka wapi